Hola, amigos, bienvenidos, buenas noches. De nou con vosotros aquí en El Mirall de l'ànima, en Radio Sellerés 91.2 FM. I avui tornem a tenir l'estudi, perquè ja vam venir a presentar un llibre sensacional, bueno, un llibre molt emotiu, un llibre que recull moltes vivències dels nens soldats. I diguem que aquest binomi, que és l'Alicia Gili, eh, Gili perdó, i Sílvia Romero, Pues aquest binommi funciona i avui tenim un altre llibre a l'estudi eh, premiat per la ciutat de Lleida. Eh, és un premi de novel·la del 2006. I és un llibre que eh, al, al llarg del programa enirem eh, esbrinant elles, sobretot que saben el que han posat al llibre. És clar. Bona nit i benvinguda, Alícia. Bona nit. Sílvia. Bona nit. Bé, eh, fins ara, sabeu com va el tema d'acceptació d'aquest llibre, d'aquesta novel·la? Alicia? Doncs, a veure, entre la gent que l'ha llegit, que col·laboradors, nostres, amics, família i tal... Eh, de moment estem eh, a un 5 a 0, més o menys, no? Però, <ríe> però no, però és molt d'hora. Acaba de sortir ara aquest mes d'octubre, a finals de setembre, i encara no tenim dades de vectors. Ni, ni, ni, ni tampoc de l'editorial, no sabeu res. Si... No, encara sí. no, encara no. Això com, quan es, es, es pot eh, saber, més o menys, que això va bé, que, en fi... Per saber-ho amb seguretat, quasi diria que en el termini d'un any, que és una mica el, una, un termini que pot, pot començar a ser una mica valoratiu. De totes formes, hi ha un gruix de presentacions i d'actes que són els primers que fem a, a les ciutats, a les tres ciutats importants per nosaltres. El novembre es fa la presentació oficial a Lleida, perquè el premi que van guanyar de Lleida, Després, al desembre, es fa la presentació a l'Hospitalet, l'edicis de l'Hospitalet, i també a Barcelona, que és, és a, la meva, a la meva zona d'influència. I aquestes tres presentacions, que són les primeres, d'alguna manera marcaran el tret de sortida. Sí, una mica podrem copsar, copsar una mica l'opinió de la gent, no? Ahà. Uh -huh. Bé, doncs, pues, bueno, ja parlarem de presentar-lo també aquí a, a Gavà, a Viladecans, no? Oh, i tant. I tant. <ríe> Nosaltres sempre estem disposades. Eh, què tal, ara que ve a compte, què tal va anar la presentació de l'altre llibre a Gavà? Us va agradar? Doncs, sí, va estar bé? Sí, sí, molt bé, perquè eh, bé, la gent va respondre molt al eh, lloc aquest de l'American Life, és un lloc molt agradable, la gent molt bé... I, i de fet es van vendre... Jo penso que va ser un dels llocs on van vendre més llibres de, de la campanya. Mm -hmm. mm. Bé, doncs aquí tenim avui Iskander. Iskander, un viatge a la màgia dels llibres. I això és com una mena de crida a la gent perquè llegeix més, perquè tingui un llibre més a prop i que, en fi... Explica una mica, Sílvia, va, que no li deixem tota a l'Alícia. Vinga, va, toca a mi. Doncs d'Iskander, efectivament, el que pretenem... És un llibre de literatura fantàstica. Això, per començar, perquè la gent sàpiga doncs, quin, quin llibre pot tenir a les seves mans. Uh -huh. I la temàtica, per explicar-ho així breument, planteixem un, un país, que és Iskander. Eh, després l'Alícia dirà d'on ve aquest nom d'Iskander... I en aquest país eh, nosaltres pressuposem que en un moment donat s'ha perdut la capacitat de lectura. I a partir d'aquí, aleshores ja entrem en la que seria la part més típica de les novel·les de gènere fantàstic, que hi ha un, la llegenda que sortirà un escollit, que tindrà la capacitat de tornar a recuperar aquesta, aquest poder de la lectura i amb la qual cosa, la nostra defensa, la lectura subliminal que cal fer és que per nosaltres la lectura és importantíssima, és vital i és la manera que ens permet tenir llibertat per pensar i per tant per ser més lliures, efectivament. Que eh? i tant, i tant. per això és la guanyadora de no sé quants premis no comencem eh, eh. mira, s'ha posat vermella i, tot, Oi, no? sí. bé, pues, i si voleu saber més pues, tenim la web eh, sobre el món Iskander que, eh, bueno, Iskander amb cada quilo perquè eh, ho, ten, eh, ho tingueu clar és eh, web sobre el món d'Icànder. Allà trobareu moltes coses que no, no hi ha llibre i també a tres dobles ve baixes punt àndar llibre únic punts puntt no <laughs> Si al final jo hm, ap ap aprendré ordenances. Això és molt senzill tot és centrari. Bé. Yes, I tot el llibre, ahir ho vam parlar, està ple cada capítol d'una fita d'un personatge, no? Uh -huh. I aquí tenim una que, mira, eh, parla una mica més o menys de la màgia del llibre, que diu el Terry... Pratxet diu, un llibre encara sense ser màgic és terriblement perillós. Una persona seu a escriure un llibre sobre política econòmica i milers de persones moren només perquè algú no ha entès l'acudit. Exacte. Sí, sí, jo penso que, que els llibres són una cosa molt important, creen... Pensem, per exemple, en la Bíblia i al Coran, no? Com, que, quantes disputes han creat en aquest sí. món i quantes, en canvi... quantes eh, muertes en nombre de Dios. I també quants punts de trobada, no? D'una altra, altra banda, no? O sigui, L'altre dia vam fer una cosa curiosa que em va fer gràcia en el programa aquest de la sexta del Guanyó que posaven un tros de la Bíblia i un tros del Coran, no? I tothom... tots els que La gent es pensava tots els catòlics, que era al revés, que el tros del Coran era de la Bíblia. I em va sobtar, no? I li dic, bueno, és que no són tan diferents, no? I a vegades els llibres penso que són molt importants per crear pensament. Algú va copiar l'altre, no? En aquest cas el Coran és més jove que no pas la Bíblia. Ostres, però quines ments més privilegiades per aquest món, això sí que és un món fantàstic, no, la Bíblia? Mm, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. fantàstic. Eh, a... No l'he lleixida, confesso, no l'he de tota, tot i que he tingut la meva època en què he anat fulleixant, perquè la veritat és que és d'aquells llibres que m'agradaria poder dir que l'he lleixit, la veritat. L'he lleixit a l'Antic Testament. Sí, eh? bueno, que... això sí. sí. A, a l'Antic Testament penso que històricament és molt interessant, no?, perquè realment quan compares amb les fonts arqueològiques... Veus, no?, que, que molts fets, eh, una cosa que nosaltres estem treballant molt també amb el tema de... Quan estem veient eh, la cultura africana, no?, amb el tema dels nens soldats, és que la mitologia, no?, sempre s'esdevé de, del conte, del conte, mm. del relat, no?, i que d'una realitat boca, boca. i d'una història real, no?, com es va esdevenint després una cosa mitològica. I sempre ha sigut com una, un d'un boca a boca, d'uns un, mm. pares a fills. Sí, sí. i d'alguna manera això ho recollim al final també en aquest llibre, no? Perquè el que, els que han oblidat eh, la lectura, eh, mm. però encara recorden eh, com explicar contes, com relatar, els relataires, no? Són els que al final tenen la clau, la capacitat per tornar a ser savis, per tornar a llegir, per tornar a escriure, no? Perquè... A vegades pensem que només la literatura escrita és la que val, però no, o sigui, les tradicions, la cultura oral també és molt important. Jo en tenia un amic, dic en tenia perquè va morir fa quatre anys, que deia de la Bíblia, Diu, la Bíblia, trobo, diu, perquè l'he llegit, que és el llibre de ciència-ficció <ríe> més gran que s'ha pogut tant. escriure. Ja pot ser, ja, ja tenia raó. Ja. Mm. Ja, ja és possible. ja dic No, no puc opinar amb, amb total seguretat perquè no l'he llegit a tota, he fullejat, però, no, però segur que estava sobre el cert. Bé, Iskander, Iskander. venga, Alicia. De bon bé tot això perquè sé que és una... Sí. Una, una cosa que s'aproxima a Alejandro Magno i tot això. Vinga. Sí. A veure, com deia la, la Sílvia, aquest, aquest llibre, eh, d'alguna manera, el que intentem és fer un repàs de, de la història de la literatura, no? I llavors, clar, doncs el, diguéssim que, que el lloc principal on podem trobar llibres són les biblioteques. I llavors, ens, ens va acudir que, per el títol d'aquesta aquest, obra, siguent la referència principal una biblioteca, no? doncs que precisament podia ser la, la biblioteca més important tant que coneixem històricament, no? que és la Biblioteca d'Alexandre Magna. I d'aquí ve Iskander, no? perquè Iskander és el nom que rebia Alexandre Magna persa, eh? a Alexandra amb persa, a l'imperi persa. Quan el va conquerir, li van donar aquest nom Iskander, Iskandar, eh, segons la pronunciació, a Pakistan o a Persia, no? però era el nom que rebia, i llavors vam decidir doncs, que, igual que la biblioteca d'Alexandria tenia el seu nom, doncs donar a nosaltres, a la nostra biblioteca fantàstica, el nom de, de l'Alexandra Magna, però en persa. Molt bé. I què treuries tu d'aquest... Bueno, sí que heu fet el llibre Té 30 capítols i més o menys esteu a un 50%, 15 sí, de cadascun. Sí, més o menys. Eh, I, bueno, això... això que, eh, en, té més, més riquesa eh, per al per, per llibre, vull dir, perquè tu, és clar t'has basat continuar amb el que ha deixat l'Alícia. Mm -hmm. Sí, sí. I, I bueno, això ha de ser, ha de ser divertit, no? Home, d'entrada és divertidíssim. La veritat és que jo m'he passat molt bé escrivint amb l'Alicia aquesta novel·la. Uh, penso que ella també, les dues hem, hem gaudit no? passant d'un capítol a l'altre. I pel que fa a riquesa, jo penso que és una riquesa tant la que nosaltres d'alguna manera hem anat absorbint una de l'altra com la riquesa que podem oferir, que és la capacitat de dues persones que estan escrivint, plantejant un, una història, una situació, i bé, és evident que cadascú té les seves limitacions, sigui per vivències, sigui per coneixements, pel que sigui, i en canvi aquí és la unió de dos intel·lectes, si es vol dir així, no? en el sentit de dos pensaments, dues maneres de, de reflexionar, i en aquest aspecte penso que Iskander, en quan a, a llibre, en quant a novel·la, doncs queda també més, més enriquit de cara a l'actor. Sí, a vegades ens enfadàvem, eh? Perquè en un capítol ella li agradava un personatge i als capítols següent jo li donava una pallissa, no? I llavors ella deia, home, no ja està no. bé, que és el meu personatge una ferit, eh? I em renyava. Aleshores, se'm tocava a mi salvar-lo. Ah, i, i de fet ho aconseguies? Eh? Sí, sí, sí. Eh, té títols suggerents cada, cada capítol. El primer mateix diu "Miriam a l'atac». Uh -huh i hi ha una fita de Soren Kierkegaard que diu un llibre pot tenir, pot tenir un títol que inciti a llegir-lo encara més un títol per suggerir tants pensaments potser tan expressiu que ens tregui el desig de llegir el llibre uh -huh. i totes aquestes uh, fites o passatges d'on el seu tret? perquè doncs... Alguns, no, alguns uh, són citacions que, que recordes i que vas a buscar perquè saps que tal autor ha parlat d'això o a tal llibre pots trobar aquesta referència i en d'altres la veritat és que hem tirat d'internet Google i a partir d'aquí teníem una llista, cal dir, immensa de citacions, perquè deu nhi do les quantitats mm. de coses que es pot trobar per internet, i vam agafar aquelles que cedeien més al, a la temàtica que nosaltres tractàvem o que ens agradava més, mm. i a partir d'aquí les vam contrastar, perquè també internet funciona molt bé, però també sí. millor que contrastis la, sí. les fonts que, que trobes, i a partir d'aquí vam, vam fer la tria. Amb la wik Wikipedia, aquesta. Sí, la, mm. bé, la Wikipedia mm. està molt bé, però sí. millor que després mi t'asseguris del que llegeixes. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, pues anem a escoltar un tema d'un grup eh, que, que ara mateix pues, ja el, can, el cantant va per, per la seva eh, que es diu Esboranx, anem a escoltar Esboranx, que el Toni García és el cantautor que va per, per lliure anem a escoltar Esboranx Que avui la vida és dura, pren-la, si és que tu vols, amb la teva fantasia. Però no vinguis borratxa, que no sé si m'estimes. Bé, doncs pues, continuem amb l'Alicia la Gili i la Sílvia Romero i amb el seu llibre Iscàndar. Ja tenen preparada un altre treball. Em sembla que ja està rodant per, no sé, per, per, per poblacions, a veure si treuen un altre premi. També és una novel·la? Sí. Sí? Sí, sí. Uh, és una novel·la infantil, juvenil, no? Mm, Bé, bueno que d'alguna manera vol recollir també les tradicions catalanes sobre la fantasia. No? O sigui, no parlem de, de noms i d'ells i de nans, sinó que volem recuperar els minairons, les fades d'aigua i, i els dips i tots aquells, les bruixes, no? tots aquells personatges de les nostres tradicions i els nostres contes, que, com dèiem abans, de la tradició oral, que són tan importants, però que avui dia no el preguntis a ningú perquè ningú ja no se'n recorda, no? Però les bruxes bones o les dolentes? Les dues. Eh, jo sí, soc sí. molt dolenta. <laughs> quan escric, eh? Només quan escric. <coughs> <coughs> I a tot això, bueno, sembla que això ha sigut també una mena d'involucrar les vostres filles. Amb sí, sí en, en, aquest, en aquest projecte sí, va ser, com ha dit, dit l'Alícia, és una novel·la aquesta que hem acabat, que la tenim ja acabada i comença a voltar per premis a veure si tenim un cop de sort, les protagonistes que hi surten són les nostres filles, la, la seva i les meves dues, amb, amb un altre amiguet i tal. I també s'entren un món de fantasia en el qual es troben, com ha dit l'erícia, doncs, dunyets, mineirons, nyitos, eh, tombatusals, no sé, personatges de la mitologia més nostra de criatures mitològiques catalanes i a partir d'aquí, mira, que les nostres filles passin aventures i estan esperant amb candeletes a veure si, si funciona i surten en un llibre. L'Alicia Gili és presidenta d'Aquaua, que és una associació que porta a terme una tasca molt important a l'Àfrica Negra, uh -huh. a, to, a, concretament a la costa d'Èborí. Uh -huh. Allà, doncs, pues, eh, assessora, dona... Eh, en paro es pot dir els nens soldats uh -huh. aquests nens que han viscut tantes misèries tanta porqueria tanta eh, malefici tant de malefici perquè hi ha molta gent dolenta uh -huh. i ara actualment eh, perquè no fa gaire has estat allà pues no fa, fa dies no? Sí. Uh -huh. com, eh, com t'has trobat dels nens que hi ha allà quants n'hi ha ara actualment? Doncs eh, ara en el programa deuen haver-hi uns 250 nens i nenes eh, que venen diàriament a la casa d'acollida. Eh, la majoria d'ells ara ja estan escolaritzats, han començat a anar a l'escola regularment, no? Primer van fer un impàs perquè, clar, durant la guerra havien estat tots els nanos 4-5 anys sense anar a l'escola, molts no havien ni arribat a aprendre a escriure. No? Llavors, per tornar a a l'escola necessitaven un procés de reinserció, no? d'alfabetitzar-se, etc. No? Ara ja tots estan en procés de... ja han adoptat un curs no? i ja ha començat l'escola regularment, però quan acaben l'escola, a la tarda, venen també al centre d'acollida, Eh, per fer altres activitats entorn a l'art, entorn a la música, al teatre, primer per eh, ajudar-los psicològicament a no? acceptar el conflicte i tot el que els ha passat, però segon perquè ells també, a través de la dansa, de la música i del teatre, estan explicant a la resta del món, a, van per poblats, per ciutats, per teatres explicant amb les seves pròpies obres de teatre, les seves pròpies obres de dansa... I les seves amb... pròpies vivències. Vivències, exacte, explicant el conflicte a la gent gran. Uh -huh. eh? I explicant per què no eh? s'ha de caure en el conflicte i per què s'ha de bueno, tomar la pau. Tot continua igual, perquè el conflicte és permanent, no? Ara mateix mm. tenim el Congo, sí, sí, sí. Eh, tenim Sierra y Leona, que no ha parat mai, no ha tenim Etiopía... Mm. Bé, bueno, eh, eh, és esgarrifosa, no? I, i no... I quins interessos? Eh? Són els Va, no, interessos no. De, dels els inter... blancs sí, més que sí. bé? Sí, sí, perquè a Costa d'Ivori és la primera productora de, de cacau del món, però tot el cacau el compra, o sigui, tot el cacau el, el, el produeixen a Costa d'Ivori, però tot pertany a monopolis europeus, de França, de Suïssa, tot el xocolata es fa aquí a Europa. Eh? Uh, se li diu aquesta guerra la guerra del cacau. Eh, qui compra aquest cacau? França, Suïssa, Alemanya, Bèlgica... Eh? On hi... estan els interessos? Qui compra el, el mineral el, que es fa per fer servir els mòbils que està presentament a la zona del Congo, del Kibu? Eh? Qui compra aquest? L'Erikson, eh, la, la Sony, Siemens. la Siemens, etc. No són els africans qui estan venent aquest, aquest mineral, no? Bueno, els interessos però... europeus eh, i occidentals en general estan destrossant eh, els altres continents, no? Però, com sempre, els caciques no? eh, són més que, bueno, més, encara més, més dolents que els d'aquí. Mm -hmm. perquè... Sí, sí, però som aquí els que... És com quan parlem de, de la televisió basura, no? A escombraries, que, que on està el problema? En qui la veu o en qui la fa, no? Doncs aquí és el mateix, no? Qui compra? Qui, qui ven les armes? Les armes les venen als europeus, no? etc, etc, o sigui que és un peix que es musa la cua. Escoltem, i, si, i si muntem, muntem una, una fàbrica de de tirar xines que, eh, i, i els promocionem eh? Sí. Eh? Home, no sé, a veure, podíem provar a veure, ningú de dir que es podria no sé, perdre un ull no, potser sí eh, no sé, ostres però, sí. a, a, a pedrades i, mm. i sense cap armament sí, sí. és una altra de les coses que penso que aquest llibre escànder eh, també hem treballat, no? perquè el conflicte que es crea entre les classes poderosos i les classes benestants que volen el poder i no el volen perdre és un conflicte humà de sempre des del de la... naixement de la història no? I... i aquí en el llibre en parlem i d'alguna manera eh, contraposem no? que la lectura dels llibres et dona la saviesa per superar la violència d'alguna manera no? eh, A on us vau conèixer? Doncs va ser mitjançant una pàgina web, eh? per això dic que l'internet que dius que és molt fàcil, tot entrar-hi. La pàgina Relats en Català, www.relatsencatalà.com. Www, i és una pàgina literària en la qual pots entrar, dones d'alta amb el teu propi nom, amb un nick, pots penjar relats, poemes, els altres tu poden comentar, i en aquella època, estic parlant de l'any 2004, aproximadament, mm. um, vam començar, es va començar també a crear un fòrum, um, perquè la gent, doncs, a banda diguem, de comentar relats, poden inter inter intervenir Diguesi una mica, eh? digués la seva, i a partir d'aquí es van començar a fer unes trobades, sobretot a l'inici a Barcelona per allò que érem més gent de Barcelona, no per res, que a vegades diuen del centralisme, però és que érem més. I aleshores, a la primera trobada vam coincidir l'Alicia i jo, i tot parlant va haver, i això ho comentem aquí a la, la solapa del llibre, va haver un llibre que les dues tenim com a llibre de capçalera, que és el Fahrenheit 451, i tot parlant d'aquest llibre va començar a sorgir doncs, tota aquesta idea de tirar endavant amb un projecte i a partir d'aquí anar Ai, caminant no. i anar fent camí. Sí, no? sí d'alguna manera eh, el vincle del Fahrenheit sobre els llibres no? i que precisament també és, eh, és un llibre que es parla de, de, de deixar de costat els, els llibres no? i van ostres, aquesta idea l'hem de treballar i, i, i donant-li voltes a la idea de... Va acabar sorgint eh, aquest llibre, no? D'alguna manera eh, la feina de crear un llibre de fantasia és mm, complicada, no?, perquè has de crear tot, no, teni, tot un món. És tenir molta tot... fantasia. Molta fantasia, es, però, és, també, bueno, però també també és una et passes de... amb la història sí. de, i aquí, com deies tu ahir, doncs, ostres, hi ha ciutats que es diuen Torre d'en Barra, eh, <laughs> sí. i altres diuen Tumboctú, -tum -tum, no? Vull mm. dir, hi ha molt de recollir també la nostra pròpia tradició, la nostra pròpia cultura, no?, i mm. bueno, treball de... De fet, el, el que comentava abans l'Alicia, la, que hem volgut també donar un, una certa importància a la tradició oral, i l'hem posada nosaltres no en una figura de juglars i tal, sinó que els hem anomenat relataires en el nostre llibre, mm. perquè la, la web aquesta de Relats en Català per nosaltres ha estat la, la forma en què ens hem conegut i realment és una web que a nosaltres ens ha funcionat i que tenim molt bons companys, molt bons amics sí. i és una manera de viure la literatura, l'escriptura i la lectura sense mm. estar... O sigui, qualsevol art és una art solitària, però poder-ho compartir mm, són paraules majúscules i això ja ho pots trobar. M'heu convençut. <laughs> I com m'heu convençut, anem a escoltar Esborrancs, un altre tema d'ells. No? Bueno, perfecte, eh? vinga. Pues anem a escoltar. El mm. senyor Cossar els posa ara mateix. Un xic del mar, aquí, allà, veieu aquella raia intermitent? Sur horizontaltal del paisatge xafat, Envoltat d’edificis grisos, amb llargues i primes sentenes, Com invasors silenciosos, com altres, suau bufada del vent venint sempre venint cap aquí entremig d'antenes vigilants el veig petit i el veig junyà a la paret del món pre-copèrnicà. El veig, encara el veig, i encara el tinc. parlant de, de llibres amb un micro tancat i de gent que es pot trobar que mai la trobaries i internet ajuda de vegades són històries interessants això pot ser un altre llibre sí, i tant, i tant. Eh? Sí, sí. No, no donis més idees que ja tenim prou fer <ríe> sí, sí. bueno, un dia normal teu com és? Perquè, a més a més, treballes o no, Elixia? Sí. Què fas? Jo estic a la Fundació Quava, com deies sí. abans, i un dia normal per mi, doncs, és des de treballar amb els projectes a Costa d'Ivori a treballar els projectes aquí, a casa nostra, no? Amb la gent immigrant que arriba, que que els ajudem doncs, a, a conèixer la casa nostra, a conèixer la nostra llengua, a conèixer com, com viure aquí, des dels de nanos com anar a l'escola fins a les dones com puguin a comprar. No? I, I que doncs, tenim molta feina, molta feina a les, es a les escoles, no? a anar treballant amb els joves. I després a la nit, doncs, a contestar missatges de la Sílvia <ríe> i, i escriure una miqueta els caps de setmana. Imagino que no solament els de la Sílvia, tindràs molt més. Sí, però és que els de la Sílvia acostumen a ser una retaïla, perquè cada vegada que se li acudeix una idea, diu, li escriuré a l'Alicia, no? I llavors fa, ara he pensat això, ara he pensat allò, no? I quan arribo a la nit... <ríe> Tinc una retaíla de 10 o 15 e-mails el dia en dia. No, pensaments. Pensaments, sí. Va la dir, que... dir en defensa meva, que és que ella em diu que sí a tot. molt m'acceptar ah! tot i, clar, això és difícil trobar-ho. Eh? Per tant, no. me d'aprofitar, que moltes vegades ho proposo a altres i diu no, no, i ara tanta feina. En canvi, em diu que sí, perfecte. Vinga. Sí, sí. Ah, jo sempre sóc tirant endavant. Sí, sí. Tot va bé. I, bueno, imagino que t'ajuden a les tarees domèstiques. Sí, he de sí. dir que bueno, la meva filla té 16 anys i això de que ajudi és un paradigma impensable, no? Però no, el meu company, doncs, ho compartim totes les feines i, de fet, em sembla que